Гарріс. Цикл Ганнібал Лектор. Книга перша Червоний дракон. Три. Він відчув потребу її торкнутися, сказав Грем під час привітання. Кроуфорд подав йому колу з автомата в поліцейському управлінні Атланти. Була 7.50 ранку. «Звісно, він же її пересував», відповів Кроуфорд. «На зап'ястках і за колінами були сліди від рук, але геть усі знайдені відбитки лишилися після рукавичок із непористої гуми. Не хвилюся, Прайс уже тут». Старий буркотун. Зараз він прямує до похоронного бюро. Морг видав тіла минулої ночі, але в похоронному ще не почали з ними нічого робити. Ти, мов, почавлений лимон. Поспав хоч трохи? Може, з годину. Думаю, він відчув потребу торкнутися її голими руками. Сподіваюся, ти правий. Але лаборанти в Атланті присягаються, що на ньому весь час було щось на кшталт хірургічних рукавичок, сказав Кроуфорд. На осколках дзеркала такі самі гладенькі відбитки. Вказівний палець на зворотньому боці уламка, засунутого між малими статевими губами. На лицьовому боці змазаний відбиток великого пальця. Витер дзеркало, уже коли вставив осколок. Певно, аби бачити своє бісове обличчя. – мовив Грем. – Той уламок, що був у роті, залила кров. Те саме з очима. Рукавичок він не знімав ні разу. – Місіс Ліц була привабливою жінкою, – сказав Грем. – Ти бачив сімейні фотографії, так? – За інтимних обставин мені б хотілося торкнутися її шкіри. – Тобі хіба ні? – Інтимних? – У голосі Кровфорда прозвучала огида. Він не встиг її приборкати і раптом почав гритися в кишенях у пошуку дріб'язку. Інтимних вони ж лишилися сам на сам. Усі інші вже померли. Він міг розплющувати їм очі, заплющувати, як заманеться. Як заманеться, повторив Кроуфорд. Її шкіру перевірили на відбитки, ясна річ. Нічого. Хоча на шиї знайшли розмазаний відбиток долоні. У звіті не сказано, чи порушили їй нігті. Боюся, нігті на руках замацали криміналісти, коли вишкрабали з-під них зразки. Збігаються з ранками, що лишилися від нігтів на її ж долонях. Убивцю вона не пошкрабала. «Ногті в неї теж були гарненькі», – сказав Грем. «Угу, ходімо нагору», – відповів Кроуфорд. «Загони вже збираються». У Джиммі Прайса було багато обладнання. Дві важкі валізи плюс сумка для фотоапарата. І тринога. Він здійняв гривкіт, проходячи крізь центральні двері похоронного бюро Ломбарда, що в Атланті. Прайс був хирлявим стариганем, і настрій його аж ніяк не покращився після довгої поїздки з аеропорту, коли таксі довелося пробиватися крізь вранішню годину пік. Послужливий молодик із чепорною укладкою спішно провів його до кабінету, оздобленого в кремових і абрикосових тонах. Стіл був порожній, якщо не рахувати статуетки під назвою «руки в молитві». Прайс роздивлявся кінчики пальців, що остулилися в молитві, коли до кабінету зайшов сам містер Ломбард. Він із перевеликою увагою перевірив посвідчення Прайса. «Ваше управління в Атланті чи агенція, чи як там це називається... Звісно, мені звідти зателефонували, містер Прайс, Але минулого вечора нам довелося викликати поліції, аби вони видворили одного нахабу, що намагався зробити кілька знімків для народного базікала. Тож доводиться виявляти багато обачності. Певен, ви мене розумієте. Містер Прайс, тіла нам видали сьогодні десь о першій ночі, а похорон уже о п'ятій вечора. Ми просто не можемо його затримати. Це ж не забере багато часу сказав Прайс. Мені потрібен один більш-менш тямущий помічник, якщо у вас такий знайдеться. Ви торкалися тіл, містере Ломбард? Ні. Тоді з'ясуйте, хто торкався. У них усіх треба взяти відбитки. На ранковому брифінгу детективи в справі ліців обговорювали переважно зуби. Голова детективів Атланти Р. Джей Бадді Спрінкфілд Оградний чоловік у сорочці без піджака стояв із доктором Домініком Принці у дверях, поки до кімнати просотувалися 23 детективи. «Ну, хлопці, посміхайтеся чим ширше, як заходите», – промовляв Спрінкфілд. «Покажіть доктору Принці свої зубки. Отак, усі. Господи, Спарксе, то в тебе язик чи ти білку намагаєшся проковтнути? Проходимо, не спиняймось. Перед столами в кімнаті для інструктажу висів інформаційний стенд, а до нього кнопками був пришпилений великий фронтальний знімок зубів, верхньої та нижньої щелеб. Грему він нагадав целулоїдну стрічку з вишкерами, що ліпляться на геловінські гарбузи. Вони з Джеком сіли позаду, а детективи зайняли свої місця за шкільними партами. Гілберт Льюїс, комісар у справах громадської безпеки, та його співробітники з відділу інформації сиділи окремо від усіх на складених стільцях. За годину Льюіс мав постати перед новинами на прес-конференції. Головував на зборах Спрінгфілд. Гаразд. Так. Режим тиші. Годі язиками гріховодити. Якщо ви вже підчитали зранку зведення, то побачили, що прогресу в справі нуль. Побудинкове опитування розширюється ще на чотири квартали від місця злочину. Облік та ідентифікація позичили нам двох клерків, які допоможуть зіставити броню авіаквитків і прокат автівок у Бірмінгем й Атланті. Ті, хто збирає інформацію щодо аеропортів і готелів, сьогодні знову роблять обходи. Так, сьогодні знов. Ловіть усіх покоївок, стюардів і адміністраторів за стійками. Він мав десь почиститися. Може, лишив по собі безлад. Якщо знайдете того, хто цей безлад прибирав, то випроваджуйте з номеру пожильців, опечатуйте і прожогом телефонуйте в пральню. Цього разу в мене дещо для вас є. Можна буде показувати людям? Докторе Принці. Доктор Домінік Принці, головний медичний експерт ОКГУ Фултон, вийшов до стенда і зупинився під знімком зубів. Підняв угору гіпсовий зубний зліпок. Джентльмени! Ось який вигляд мають зуби нашого злочинця. Робітники Смітсонівського інституту у Вашингтоні відтворили зліпок за відбитками, які ми зняли з укусів на тілі місіс Ліц. А також із чіткого сліду від зубів, що лишився на шматочку сиру в холодильнику Ліців. Заявив принці і продовжив. Як бачите, різці в нього конусоподібні. Ось цей зуб і цей. Принці спочатку показав на зліпку, що тримав у руці, а потім на знімку на стенді. Зуби утворюють нерівну лінію, а від цього різця відколотий шматочок. На другому борозна, ось тут, скидається на швацьку щорбину, яка утворюється від перегризання нитки. Кривозубий сучий син, пробормотів хтось. А як ви знаєте, напевно, що саме злочинець укусив той сир, док. Спитав високий детектив із першого раду. Принці не любив, коли його називали доком, проте стерпів. Сліди слини на сирі й у кусах збігаються за групою крові, відповів він. Кров і зуби жертв не підходять. Добре, докторе, сказав Спрінгфілд. Зараз видамо детективам знімки зубів, аби вони не з порожніми руками ходили. А чи не хочете подати знімок у газети? заговорив співробітник відділу інформації Сімпкінс. «Типу оголошення. Чи не бачили ви таких зубів?» «Перешкод цьому не бачу», – відповів Спрінкфілд. «Що скажете, комісаре?» Льюіс кивнув, але Сімпкінс іще не закінчив. Докторе Принці, преса питатиме, чому на отримання цього зубного знімка пішло цілих чотири дні? І чому цей аналіз довелося робити у Вашингтоні?» Спеціальний агент Кроуфорд уважно вивчав кнопку на своїй кульковій ручці. Принці заширився, проте відповів спокійним голосом. «Сліди від укусів викривляються, якщо тіло доводиться транспортувати, містера Сімпсон. Сімпкінс! Сімпкінс, нехай! Ми не могли зробити цей зліпок із самих укусів на тілі жертви. У цьому й полягає важливість сиру. Сир відносно твердий». Але з нього важко знімати відбитки. Треба спершу його змастити, аби в гіпс не потрапила зайва волога. Зазвичай спроба тільки одна. Смітсонівський інститут уже виконував такі завдання для криміналістичної лабораторії ФБР. Вони мають краще обладнання для відтворення лицевої дуги. А ще в них є анатомічний артикулятор. Їх консультує судово-експертний одонтолог. У нас цього всього немає. «Щось іще? Чи справедливо тоді буде стверджувати, що затримка виникла саме через лабораторію ФБР, а не через місцеві органи?» Принці накинувся на нього. «Справедливо буде стверджувати те, містере Сімпкінс, що федеральний слідчий, спеціальний агент Кроуфорд, знайшов цей сир у холодильнику два дні тому, після того, як ваші люди вже обшукали місце злочину. Він прискорив роботу лабораторії на моє прохання». Справедливо буде стверджувати, що я радію з факту, що шматок від того клятого сиру відкусив не один із ваших працівників. Утрутився комісар Льюіс. Кімнатою для інструктажу прокотився його гучний голос. Ніхто не ставить під сумнів ваші судження, докторе Принці. Сімкінзе, останнє, що нам зараз потрібно, це міратися з ФБР цюцюрками. Повернімося до справи. У нас усі їх спільна мета, сказав Спрінгфілд. «Джеку, ви, хлопці, нічого не бажаєте додати?» Кроуфорд узяв слово. Обличчя, що звернулися до нього, важко було назвати дружніми. З цим щось треба було робити. «Хочу трохи розрядити атмосферу, пане Голово. Багато років тому тривало затяте суперництво за медалі визнання. Обидві сторони, федеральна та місцева, мали одна на одну зуб. Через це утворилася шпарина» крізь яку вислизали злодюжки. Наразі це не є політикою бюро. Це не мій підхід. Чхати я хотів на те, хто отримає медаль. І слідчий Грем також. Якщо хтось іще не зрозумів, це він сидить отам позаду. Якщо того химерника завтра переїде сміттєвоз, то мене й такий варіант задовольнить, аби тільки злочинець не гуляв на волі. Гадаю, ви такої ж думки. Кроуфорд оглянув детективів, сподіваючись, що задобрив їх, сподіваючись, що вони не стануть приховувати корисні свідчення. Тепер до нього заговорив комісар Льюїс. Слідчий Грем уже має досвід у подібних справах. Так, сер. Не хочете нічого додати, містере Грем? Запропонувати щось? Кроуфорд підвів брови на Грема. Можете стати тут, перед нами? Спитав Спрінгфілд. Грем пошкодував, що не отримав нагоди поговорити зі Спрінквілдом наодинці. Уперед йому виходити не хотілося. Та він усе одно вийшов. Скойовджений та обпечений сонцем, Грем аж ніяк не був схожим на федерального слідчого. Спрінквілд подумав, що він більше скидається на маляра, якому довелося одягнути костюм на судове засідання. Детективи засовалися, переносячи вагу з однієї сідниці на іншу. Грем повернувся обличчям до аудиторії. Світлоблакитні очі разюче виділялися на тлі засмаглої шкіри. «Лише кілька зауважень», – сказав він. «Нема підстав припускати, що він колись був пацієнтом психіатричної клініки або ж його звинувачували в сексуальних домаганнях. Існує велика вірогідність, що нічого подібного на його рахунку не буде. Якщо він і має якісь порушення – то радше проникнення зі зламом до чужої оселі, а не сексуальні злочини. Можливо, він уже когось кусав під час незначних сутичок, як-от бійки в барі чи жорстоке поводження з дітьми. У цьому плані найбільшу допомогу нам нададуть працівники невідкладної допомоги та закладів опіки над дітьми. Варто перевірити кожен значущий укус, який вони зможуть пригадати, байдуже, кого саме вкусили та яким чином це сталося. У мене все. Високий детектив із першого ряду підвів руку і одночасно з цим заговорив. Але поки що він кусав лише жінок, правильно? Нам відомо лише про жінок. Проте кусав він багато. Шість глибоких укусів на місіс Ліц, Вісім на місіс Джекобі. Істотно більше за середні показники. А які то середні? У вбивствах на сексуальному підґрунті. Три. Він полюбляє кусати. Жінок. Зазвичай укуси, що лишаються після сексуального насильства, мають усередині синець, засмок. Але не в цьому випадку. Доктор Принці зазначив це у своєму звіті про Ростин. Я сам бачив у моргу. Жодних засмоків. Для нього це може бути як способом боротьби, так і сексуальною поведінкою. Слабка зачіпка, відказав детектив. Та перевірити варто, сказав Грем. Кожен укус вартий перевірки. Люди часто брешуть про те, як усе сталося. Батьки покусаної дитини кажуть, що то якась тварина винувата. І дозволяють зробити малому щеплення від сказу, покриваючи тим кусаку в родині. Ви всі таке бачили. Варто попитати по лікарнях, кого доправляли на щеплення від сказу. У мене все. Стегнові м'язи Грема затрепотіли від утоми, коли він опустився на стілець. «Попитати варто, і ми попитаємо», – сказав голова детективів Спрінгфілд. «Отже, загін сейфів і складів опрацьовує район разом із відділком крадіжок». Повна назва – загін сейфів, складів і вантажівок. Safe, Loft and Truck Squad. Підрозділ, який розслідує масштабні пограбування, викрадення творів мистецтва, вантажівок і людей. Розпитуємо про собаку. Оновлену інформацію та фотографію шукайте в ТЕЦІ. З'ясуйте, чи не бачив хто чужинця з тим песиком. Мораль і наркотики. Як закінчити денний обхід, займіться шкіряними барами та голубенькими. Маркус і Вітман, пильнуйте на похороні. Уже маєте всі світлини родичів і близьких друзів? Добре. Що там із фотографом? Гаразд. Після похорону передаєте гостєву книгу обліку і ідентифікації. Книга з Бірмінгема в них уже є. Решта завдань у зведенні. До роботи. «Ще дещо», – зауважив Льюіс, і детективи знову опустилися на стільці. «Я чув, як офіцери в цьому штабі називають убивцю зубним ельфом. Мені байдуже, як ви його кличете між собою. Розумію, що якесь прізвисько йому дати треба». Але щоб я не чув, як поліцейські минуєть його зубним ельфом на публіці. Звучують легковажно. Також не використовуйте це ім'я в будь-яких службових записках. Це все. Кроуфорд і Грем пройшли за Спрінкфілдом до його кабінету. Голова детективів пригостив їх кавою, поки Кроуфорд зв'язувався з диспетчерською і занотовував повідомлення. «Не мав нагоди поговорити з вами вчора, коли ви приїхали?» Звернувся Спрінкфілд до Грема. У нас тут бляха просто божевільня була. Віл, так? Перейдемо на ти. Хлопці забезпечили тебе всім необхідним. Так, усе гаразд. У нас ні чорта нема, і ми це розуміємо, сказав Спрингвілл. А визначили манеру ходи з тих відбитків ніг, що знайшли на клумбах. Він обходив кущі і таке інше. Тож, окрім розміру взуття і, можливо, зросту, відомо небагато. Лівий відбиток трохи глибший. Ймовірно, він щось ніс. Кропітка робота. Проте пару років тому нам вдалося впіймати грабіжника за манерою ходи. Були ознаки хвороби Паркінсона. Це принці зміркував. Цього разу нам не так таланить. «У вас добра команда», – сказав Грем. «Добра, та слава Богу такі справи переважно до нас не належать. Хочу дещо з'ясувати. Ви, хлопці, завжди разом працюєте?» «Ти, Джек і доктор Блум. Чи збираєтеся тільки заради таких убивств?» «Тільки заради таких», – відповів Грем. «Нічогенька зустріч. Комісар казав, що саме ти підсачив лектора три роки тому». «Ми всі там були, з поліцією штату Меріленд», – відказав Грем. Його заарештували мерілендські співробітники. Спрінквілд був грубуватим і відвертим, проте не дурним. Він побачив, що Грему некомфортно, тож розвернувся на стільці і узяв нотатки. «Ти питав про собаку. Ось відповідна інформація. Минулої ночі брату містера Ліца зателефонував ветеринар. Собака був у нього. Ліц і його старший хлопчик принесли пса до ветеринара за день до того, як їх убили. У тварини на животі була колота рана. Лікар прооперував, і з собакою все гаразд». Спершу ветеринар вирішив, що його підстрелили, та кулі не знайшов. Він вважає, що пса штрикнули чимось на кшталт ножа для льоду чи шила. Ми наразі опитуємо сусідів, чи не бачили вони, щоб хтось виробляв із собакою якісь штуки. І сьогодні ж перевіряємо в усіх місцевих ветеринарів, чи не приносили їм тварин зі схожими травмами. На собаці був нашийник із прізвищем ліців. Ні. «У Джекобі в Бірмінгемі був собака?» – спитав Грем. «Саме з'ясовуємо», – відповів Спринкфілд. «Стривай, я перевірю. Він набрав внутрішній номер. «Лейтенант Флетт відповідає за зв'язок із Бірмінгемом». «Так». «Флете, що там із собакою Джекобі?» «Ага». «Угу». «Хвилинку». Спринкфілд затулив рукою слухавку. «Собаки не було». У ванній кімнаті на першому поверсі виявили тацьку з котячим послідом. А самого кота не знайшли. Тварину глядять сусіди. Можете передати в Бірмінгем, аби вони подивилися на подвір'ї та за надвірними будівлями», – попросив Грем. Якщо кота було поранено, то ймовірно, що діти його вчасно не відшукали, і тварину вже довелося ховати. «Ви ж знаєте, як поводяться коти». Коли помирають, то заповзають у тихий закуток, а собаки приходять додому. І спитайте, будь ласка, чи був нашийник. Скажи їм, що як потрібен метановий зонд, ми пришлемо. додав Кроуфорд. Щоб багато не копали. Спрінквілд переказав прохання. Телефон задзвонив, що не він повісив слухавку. Викликали Джека Кроуфорда. На дроті був Джиммі Прайс із похоронного бюро Ломбарда. Кроуфорд переключився на інший апарат. «Джеку маю частковий відбиток. Певно, від великого пальця. І фрагмент долоні. Джиммі, ти світло очей моїх!» «Знаю. На частковому шатровий дуговий візерунок. Проте розмазаний. Подивимося, що вийде з ним зробити, коли я повернуся». Зняв із лівого ока старшого хлопця. Ніколи такого не робив. Та ніколи б і не побачив, якби він не виділявся на тлі тотальної гіфеми в результаті вогнепального поранення. За ним можна буде ідентифікувати? Шансів мало Джеку. Якщо він є в реєстрі єдиного відбитка, можливо. Але що як в ірландському тоталізаторі? Сам розумієш. Ірландська лікарняна лотерея заснована 1930 року, прибуток від якої мав іти на фінансування медичних закладів. Була заборонена в США та Великій Британії. Білети часто продавали на чорному ринку. Виграш було неможливо отримати, а виторг зникав невідомо куди. Долоню зняв із великого пальця на лівій нозі місіс Ліц. Вона тільки для порівняння годиться. Пощастить, якщо вдасться знайти шість ознак. За свідків були помічник керівного спецагента, а також ломбард. Останній, до речі, нотаріус. Зробили фотографії інсіту. Цього вистачить? Інсіту безпосередньо на місці. Як щодо відбитків для виключення всіх працівників похоронного бюро, я вже почорнили в ломбарда та його розбишак. Повна дактилоскопічна карта з кожного працівника, щоб він там не казав, торкався тіла місяць слід, чи ні. Вони досі відшкрабують долоні й буркотять. Джеку, пусти мене додому. Я хочу попрацювати над відбитками у власній темній кімнаті. Хто знає, що в них тут воді живе? Черепахи чи інша зараза? Я за годину вже сяду на літак до Вашингтона і перешлю тобі відбитки факсом завтра в першій половині дня. Кроуфорд на мить задумався. Окей, Джиммі, але не барися. Відправиш копії в поліцейські відділки Атланти і Бірмінгема та в місцеві штаби бюро. Домовились. А тепер варто з'ясувати з тобою ще одне питання. Кроуфорд закотив очі до стелі. Будеш дзискати мені на вухо про відрядне, еге ж? Саме так. Сьогодні, Джиммі, друже мій, мені для тебе нічого не шкода. Грем дивився у вікно, поки Кроуфорд переповідав їм про відбитки. «Це надзвичайно!» – ось і все, що зміг сказати Спрінкфілд. На обличчі Грема не було жодних емоцій. Спринквілд подумав, що такі ж закриті обличчя мають в'язні на довічному терміні. Він проводив Грема поглядом аж до дверей. Кроуфорд і Грем саме виходили з кабінету Спрінкфілда. Коли у Фоє закінчилася прес-конференція за участі комісара у справах громадської безпеки, репортери друкованих видань прямували до телефонів, телевізійні репортери займалися перебивками, стояли самотою перед своїми камерами і промовляли найкращі питання, що вони чули на конференції, простягали в нікуди мікрофони, аби потім вклеїти відповіді з цілого виступу комісара. Кроуфорд і Грем уже спускалися центральними сходами, коли перед ними вискочив маленький чоловічок. Крутнувся і зробив знімок. З-за фотоапарата визирнуло його лице. «Вілла Грем?» – сказав він. «Пам'ятаєш мене? Я Фредді Лаунс. Висвітлював справу лектора для базікала. І пейпербек теж мій». «Пам'ятаю», – мовив Грем. Вони з Кроуфордом, не зупиняючись, продовжили спускатися сходами. А Лаунд ішов трохи попереду і збоку від них. Коли тебе залучили, вілле, що вже маєте? З тобою, Лаундзе, я не розмовлятиму. Як тобі цей хлопець порівняно з Лектором? Він їх уби. Лаундзе. Грем підвищив голос, і Кроуфорд хутко став перед ним. Лаундзе, ти брехливе гівно, а народним базікалом можна хіба що дупу підтирати. Тримайся від мене подалі. Кроуфорд схопив Грема за руку. «Забирайся, Лаунзе! Іди собі!» «Вілла, ходімо поснідаємо!» «Нумо, Вілла!» Швидкою ходою вони зайшли за ріг. «Вибач, Джеку, терпіти не можу цього покидька. Коли я лежав у лікарні, він туди прокрався і...» «Знаю», – сказав Кроуфорд. «Я тоді дав йому прочухана, та марно». Кроуфорд пам'ятав фотографію, яку народне базікало опублікувало під кінець справи Лектера. Поки Грем спав, Лаунц зайшов до нього в лікарняну палату. Відкинув просторадло і сфотографував тимчасову колостомію Грема. Газета надрукувала ретушовану світлину з чорним квадратом, що затуляв Гремів пах. Заголовок був такий – «Коли коп нутром чує». У кав'ярні було світло і чисто. Руки в Грема тремтіли, і він проливав каву на блюдце. Він бачив, що сигаретний дим Кроуфорда заважає парочці, яка сиділа в сусідній кабінці. Закохані їли в пепсиновій тиші. Обурення висіло в повітрі разом із димом. За столиком біля дверей сварилися дві жінки. Вочевидь, мати і дочка. Вони тихо перемовлялися. Злість спотворювала їхнє обличчя. Грем відчував цю злість на власному обличчі й шиї. Кроуфорд скаржився, що завтра зранку йому треба свідчити на суді у Вашингтоні. Він боявся, що той суд може затримати його на кілька днів. Запалюючи наступну сигарету, він крізь вогонь позирнув на руки і колір обличчя Грема. «Атланта і Бірмінгем пропустять цей відбиток великого пальця по своїх злочинах сексуального характеру», – сказав Кроуфорд. «Ми можемо те саме зробити». А Прайсу я раніше вдавалося знаходити справу за єдиним відбитком. Він запрограмує шукача. Ми в цій сфері далеко просунулися від того, як ти пішов. Шукач – автоматизована програма обробки і розпізнавання відбитків пальців. Мала шанс відшукати той великий палець у дактилоскопічній карці з якоїсь непов'язаної справи. Коли ми його впіймаємо, то заграти посадимо саме завдяки цьому відбитку і зубам. Продовжував Крофорд. Що ми зараз маємо робити, так це розібратися, яким він може бути. Метаємо ласо. Та чим ширше. Ну, розрадь мене. Скажімо, ми заарештували ймовірного підозрюваного. Ти заходиш у кімнату і бачиш його. Яка риса його зовнішності чи характеру тебе не здивує? Не знаю, Джеку. Чорт, він для мене безликий. Можна багато часу витратити на пошук людей, яких ми вигадали. Ти вже говорив із Блумом. Учора ввечері телефонував. Блум сумнівається, що той схильний до суїциду. І Геймліх також. Блум тут пробув усього кілька годин, і ще першого дня. Та в них із Геймліхом є всі матеріали справи. На цьому тижні Блум займається кандидатами на ступінь доктора філософії. Просив передати тобі привіт. У тебе є його номер у Чикаго? Так, є. Грему подобався доктор Алан Блум, маленький, кругленький чоловічок із сумними очима. Добрий психіатр криміналіст, можливо, найкращий. Грем цінував те, що Блум ніколи не виказує до нього професійного інтересу з психіатрами таке не часто буває. Блум казав, що не здивується, як ми отримаємо від зубного ельфа звістку. Він може написати нам листа. Сказав Кроуфорд. На стіні в чиїсь спальні. Блум гадає, що в нього може бути каліцтво, або ж він вважає себе потворним. Проте порадив не надавати цьому великого значення. Я не хочу лаштувати тобі опудало на лови. Ось що він сказав. То тільки відволікатиме і розпорошуватиме зусилля. Сказав, що то його так у магістратурі навчили говорити. Він правий, відповів Грем. «Ти можеш щось про нього розповісти, інакше б не знайшов того відбитка», – сказав Кроуфорд. Та він не лежав на видноті Джеку. Не приписуй мені цього. Слухай, ти не дуже на мене надійся, гаразд? Ой, та впіймаємо ми його. Ти ж знаєш, що впіймаємо, так? Знаю. Тим або іншим чином. Тим це яким? Знайдемо речові докази, що були пропустили. А й іншим. Він убиватиме і убиватиме, доки не зчинить забагато галасу, або ж доки господар не встигне дотягтися до рушниці. Які ще варіанти? Ти що, вважаєш, я зможу розпізнати його у велелюдній залі? Е ні, то тобі Еціо Пінца наспівав. І не думай. Еціо Пінца – італійський оперний співак. Виступав у Нью-Йоркській Метрополітен Опера лондонському «Ковентгарден» та міланській «Ласкала», виконавець популярної пісні «Одного чарівного вечора». Проте, як колись у велелюдній залі, ти зустрінеш незнайомця і упізнаєш у ньому своє справжнє кохання. «Зубний ельф робитиме свою чорну справу, доки ми не наберемося розуму, або ж доки нам не пощастить. Він не зупиниться». «Чому?» Бо він уже розсмакував це заняття. «Ось бачиш, дещо про нього ти таки знаєш», – сказав Кроуфорд. Грем мовчав, поки вони не вийшли на тротуар. «Почекай до наступної повні», – відповів він Кроуфорду. «А тоді і розкажеш мені, скільки я про нього знаю». Грем повернувся до готелю і проспав дві з половиною години. Прокинувся вже після обіду прийняв душ і замовив горнякави з сендвічем. Настав час докладно вивчити справу Джекобі з Бірмінгема. Грем відтер готельним милом свої окуляри для читання і влаштувався стекою біля вікна. Перші кілька хвилин він підводив голову на кожен звук, крок у коридорі чи далекий гул ліфтових дверцят. Згодом не звертав уваги ні на що, крім теки. Офіціант із тацею постукав і почекав тоді знов постукав і почекав. Зрештою, він лишив ланч на підлозі біля дверей і сам підписав чек. Чотири. Гойт Люїс, який знімав показники лічильників для енергетичної компанії Джорджії, перепаркував свій фургон під великим деревом на алеї. І відкинувся на спинку крісла з коробкою для ланчу. Тепер, коли він сам готував собі їсти, відкривати цю коробку стало не так цікаво. Більше жодних записочок, жодних бісквітів Твінкіс на десерт. Він уже з'їв півсендвіча, коли підскочив, зачувши в вусі гучний голос. «Певно, цього місяця я спожив електрики на тисячу доларів. Правильно міркую». Льюіс повернувся і побачив у шипці вантажівки червоне обличчя Геджей Парсонса. Парсонс був у Бермудах, а в руці тримав дворову мітлу. «Я вас не розчув». «Певно ви скажете, що цього місяця я спожив електрики на тисячу доларів. Цього разу ви мене розчули?» «Не знаю, скільки ви спожили, бо ще не знімав показники з вашого лічильника, містере Парсонс». «А коли зніму, то занотую ось тут, на цьому папірці». Парсонс злився через суми в рахунках. Він уже скаржився в енергетичну компанію, що йому накидають зайвого. «Я слідкую за тим, що споживаю», – сказав Парсонс. «І піду з цими даними до комісії з комунальних послуг». «Не хочете разом зі мною подивитися показники? Ходімо просто зараз і...» «Я знаю, як читати ті показники». Певно, і ви могли б навчитися, якби завдали собі клопоту. Помовчте хвилинку, Парсонзе, відповів Льюіс, вибираючись із фургона. Просто помовчте хвилинку, чорт забирай. Минулого року ви почепили на свій лічильник магніт. Ваша дружина пояснила, що ви на той час лежали в лікарні, тож я його просто зняв і нічого не сказав. Коли минулої зими ви залили в нього патоку, я вже доповів. І зауважив, що ви оплатили рахунок, яким після цього виставили. Сума побільшала ще після того, як ви самостійно замінили в себе всю проводку. Я вам тоді до посиніння намагався пояснити. Десь у тому будинку відбувається витікання струму. А ви що, наймаєте електрика, аби він розібрався? Ні, натомість телефонуйте в офіс і валите все на мене. Мені скоро терпець урветься. Льюїс аж побілів від злості. «Я ще докопаюсь до коріння», – сказав Парсонс, заткуючи алеєю до свого подвір'я. «А вас, містер Льюіс, уже перевіряють. Я бачив, як хтось знімає показники на вашому маршруті. щодо до вас. Незабаром вам доведеться ходити на роботу, як усім нормальним людям». Останню фразу він уже кинув через паркан. Льюїс завів свій репучий фургон і покотився далі алеєю. Тепер йому доведеться шукати інше місце, щоб доїсти ланч. Було шкода. Велике тінисте дерево вже багато років дарувало йому затишок під час перекусів. І розсловано просто за будинком Чарльза Ліцца. О 5.30 вечора Гойт Люїс на власній автівці приїхав до бару «Сьоме небо» і хильнув кілька бойлермейкерів, аби на душі полегшало. Кухоль пива і чарка віскі. Інколи подаються окремо, інколи змішуються на кшталт коктейлю. Він зателефонував колишній дружині, але примудрився сказати тільки «Як би я хотів, щоб ти знову збирала мені ланч». На що вона відповіла «Треба було раніше про це думати, містере Розумако» і повісила слухавку. Потім Гойт зіграв невеселу партію у шафлборд із парою монтерів і диспетчером з енергокомпанії Джорджії роздивляючись при цьому людей у барі. У сьоме небо щось зачастили ці кляті клерки з авіакомпанії. Усі як один із маленькими вусиками і печатками на мізинцях. Скоро вони тут повісять чортову мішень для дарцу. А сьоме небо найменують пабом. Де в цьому світі шукати стабільності? «Привіт, Гойте! Дайно ну, приєднаюся до тебе на пляшку пива!» То був його керівник Біллі Мікс. — Ова, Білі, мені саме треба з тобою поговорити. — У чому річ? — Знаєш того старого сучого сина, Парсонза, що весь час нам надзвонює? — Власне, він мені минулого тижня телефонував, — відповів Мікс. — То що там із ним? — Сказав, що хтось перед мене знімає показники на маршруті. Начебто, мо, хтось вирішив, що я не виходжу на об'їзди. Ти ж не думаєш, що я ті показники в себе вдома пишу? А то ж? Та ні. Ти ж так не думаєш, правда? Я про те, що як хтось заносить мене в чорний список, то хай вийде і чесно про це скаже. Якби ти опинився в моєму чорному списку, то що я, по-твоєму, не наважився б тобі про це сказати? Наважився б. Гаразд, от що. Якби хтось перевіряв твій маршрут, то я би про це знав. «Твоє начальство завжди знає про такі речі. Ніхто тебе не перевіряє, Гойте. Не звертай уваги на того Парсонза. Він просто старий та собакуватий. Телефонує мені минулого тижня і каже, «Вітаю, бо ви нарешті зметикували щодо того Гойта Льюїса". Я те вуха пропустив». «Було б добре, якби ми подали на нього в суд через лічильник», – сказав Льюїс. «Сиджу сьогодні на алеї під деревом, наміряюся поїсти» а він до мене як підкрадеться, я аж підстрибнув. Він уже давно напрошується на гарненький перочухан. Я й сам був, зупинявся в тому місці, ще коли ходив на об'їзди, згадав Мікс. І скажу тобі, хлопче, що бачив там одного разу місіс Ліц. Ну, певно, не гоже про таке говорити зараз, коли вона померла. Та один чи два рази вона засмагала в себе на задньому подвір'ї, в купальнику. Ух, мала такий гарненький животик. «Ну, знаєш, як у жінок після народження дітей буває?» «Так їх усіх шкода, чорт забирай». «Ще й нікого не піймали?» «Та ні». «Дарма він до ліців пішов, коли в сусідньому будинку живе старий гань Парсонс», – зауважив Льюіс. «Ось ще я тобі скажу. Я своїй старій не дозволяю валятися на задньому подвір'ї в самому купальнику. Вона така, дурила ти, білі, хто ж мене побачить?» А я їй такий кажу, що ніколи не знаєш, який божевільний байстрюк може плигнути через живопліт із непокритим соромом. Копи з тобою вже говорили? Питали, чи не бачив кого? Ага, вони, мабуть, усіх на тому маршруті перелопатили. Листонож там усіх. Та я весь той тиждень, аж до сьогодні, працював у Лавровому гаю, по той бік Бетті Джейн Драйв. Відповів Люїс, колупаючи етикетку на певній пляшці. То кажеш, тобі минулого тижня дзвонив Парсонс. Ага. Тому він дійсно бачив, як хтось крутиться біля лічильника. Він би не став телефонувати в офіс, якби вигадав цю байку лише сьогодні, щоб мене позлити. Ти кажеш, що нікого не посилав, і бачив він точно не мене. Мото телефоністи із Sout Eстерн Бел щось перевіряли. Мой так. Але в нас там нема спільних стовпів. «Гадаєш, треба дзвонити копам?» «І то не завадить», – відповів Мікс. Аж ніяк. Парсонзу піде на користь поспілкуватися з поліцією. Коли вони до нього заявляться, він накладе в штани.